Memoria iubirii Adrian Graunfels Eu nu mai știu să iubesc. Am nevoie de lecții, de un teren mare cu trandafiri, de șerpi, de măr, de cosmos. De tine am nevoie, de serile în care râdeam și ne scriam bilețele pe manșete albe. Asta era de mult. Tu încă nu era născută. Suzana Deac Îmbrățișarea apasă lent pașii către florile de cireș. Privirea amestecă gândul cu fulgerul de iunie. Șovăi suspendate Într-un mozaic revărsat. Limbajul Se codifică cu fiecare an, Exact cum oamenii Se dezbracă gradat De la gleznă până la bru, Și înapoi la creierul inocent. Reflecții mov Într-un castel Cu scări șubrezite de istorie. Pista de zbor Castelul cu reflexii MOV Dorina șișu. Am frământat lumina până a luat chipul tău. Departe, infinitul devine timpul meu, și, ca obeția sărătului, Cuprinde aceste gânduri precum un mugur. Îți dărui respirare la fiecare vis, pentru că a înflorit vraja de a te avea. Maia Martin Ne împlinim. Rătăcim prin undele valuri, prin unda de șoc a lui te vreau și nu te vreau. Te caut, te găsesc, odihniți schelet alb, pește-schelet impregnat apoi în stânca din mal. Vreau să fiu eu stânca, vreau să fiu eu malul, dar nu sunt decât valul, tu rămâi. Eu plec odată cu refluxul. Luna însă îți va oglindi chipul meu. Memoria iubirii e întipărită în cer. Ion Vanghele Memoria iubirii e cătușă de pulberea de stele ne-am tot plâns, Privind apusul răstignit la ușă, Ca două umbre, dânsa și un dâns. Se sparge clipa în mărgăritare, Mici îngeri fluturând în orizont, Și ninge cu amintiri pe o soare Atât de rece, alb și dezinvolt. Încremeniți rămânem în vreo poză, a doarme ceasul noi indiferent, Parcă plutim în propria narcoză În contrasensul unui timp absent. Bolnav de stres și de iluminare Călcăm în sala goală ca doi miri, În propriu amurg, prelungă sângerare De vorbe cu miros de trandafiri. Lectura Maya Martin